Seguim en sintonia des de Ràdio Palafrugell. Avui tenim amb nosaltres a la Cristina Valverde. Bon dia. Hola, bon dia. La Cristina és la promotora del Banc de Sang i Teixits de Girona i aquell cap de setmana ens visita, no hi, Maritxell? Sí, aquest dissabte. Sí. L'última vegada que vau venir es va aconseguir el rècord de donants, 138, i s'ha de tenir en compte que una vintena més va quedar-ne esclosos perquè els seus nivells d'hemoglobina eren massa baixos o perquè tenien pressions altes o baixes. Creus que el fet de que ara estiguem a l'estiu podria afectar el nombre de donants? Uh, bé, el que sabem de cada estiu és que les donacions baixen un 30% pel canvi d'hàbit, eh, vacances i tal. És cert que aquest any doncs, eh, els hàbits de tothom han canviat bastant i ha tingut no, la nova situació i la veritat és que és una incertesa de què passarà aquest estiu, però sabem que per calor i, i altres motius sí que, sí que normalment estan baixant les donacions i de fet ja ho hem començat a comprovar des de principi de mes. Perfecte. I quin és l'horari en què els donants poden venir a donar? Aquí a Palafrugell estarem al matí de 10 a 2 i a la tarda estarem de les 4 de la tarda fins a les quarts de nou i el, bueno, el fet de donar sang un, és una acció molt necessària i suposo que ara més amb, el, amb el, la propagació de la, de la Covid encara ho és més, no? Uh, bé, la sang és necessària uh, cada dia per molts motius uh, poden ser accidents, accidents greus on no es necessita molta sang operacions i tractament de malalties. La sang és un és això, és un veí imprescindible que es necessita cada dia. Especialment per la Covid, no diria tant, sí que hi ha medals de Covid que necessiten transfusions d'algun component sanguini, però no especialment per aquesta malaltia és necessària la transfusió de sang. I, bé, bueno, uh, heu hagut d'adoptar algunes mesures uh, per evitar la propagació abans de, de que els donants donaven comencin a, a donar la sang? Sí, en tots els locals de donació, tant sigui aquí en el punt fix que tenim a l'Hospital Trueta com a totes les campanyes de, de donació que organitzem al territori, les mesures amb els donants i els nostres professionals és evidentment la mascareta, portar mascareta és imprescindible, més portar mascareta, la donació s'ha de portar la mascareta quirúrgica i ha de ser del dia. Per tant, nosaltres sempre em portem i el donant que no porti la mascareta correcta doncs, eh, li canviem abans d'entrar a la sala de donació just després de ser la desinfecció de mans amb el gel hidroalcohòlic que portem nosaltres. Després també els donem un bolígraf per cada donant perquè no l'hagin de compartir i no toquin diferents materials amb les mans i després les distàncies de seguretat mínima en tots els espais, com a mínim un metre i mig entre les lliteres. Doncs ja veiem que, que, bueno, que el risc és mínim de, de poder agafar la, la, la malaltia. I, i bé, eh, el fet de que et puguin treure sang, eh, creus que podria complicar el, els els efectes d'agafar el Covid o, o no? No té res a veure? No, la veritat és que amb una transfusió de sang no hi ha cap perill de transmetre el Covid i, i amb la punxada durant l'extracció de sang per al donant tampoc hi ha cap risc eh, de res. És dir, que el nostre personal d'equip mòbil que està tractant el donant en aquell moment, tant el metge que fa l'entrevista prèvia a la donació i les, infer... i les infermeres i infermers que estan tra... treballant i en contacte amb el donant durant l'extracció, van protegits també doncs, perquè no hi hagi cap risc per ningú, ni per donants ni per el personal d'equip mòbil. Per tant, anar a donar sang des del principi de la pandèmia, que hem continuat fent les donacions perquè han sigut sempre imprescindible la donació de sang, doncs eh, no hi ha hagut mai cap problema tant per als donants com per a l'equip que treballa. M'he oblidat de dir-vos, abans sí, que, que una de les mesures de seguretat també és comprovar la temperatura a l'entrada de la sala de donació a tots els donants, també. Perfecte. Doncs moltes gràcies, Cristina, i a tots vosaltres us esperem al Casal Parroquial aquest dissabte i recordeu que donar sang és una acció molt necessària. I moltes tant. gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia. Bon dia.